Морська зірка. Морські зірки малорухливі безхребетні тварини. Від дисковидного тіла, вкритого панцирем з вапняних голок пластинок, відходять вирости промені. У цих дивних тварин немає очей, голови і мозку, але вони відчувають світло і дотик. У морської зірки сотні сильних присосок ніжки. Якщо її перевернути, то за допомогою цих ніжок вона може перевернутися назад. Спочатку вона вивертає кінчик променя і ним прикріплюється до дна. Потім, притримуючись ним, підтягує інші промені. Так вона перевертається до нормального положення і відповзає. У світовому океані живе понад 1500 видів морських зірок. Більшість з них яскраво забарвлені. Деякі види морських зірок мають багато променів. Якщо морська зірка втрачає один з променів, то замість нього виростає новий. Морська зірка живеться черепашками. Вона відкриває стулки черепашки сильними присосками, вивертає свій шлунок через рот і обгортає ним м'яке тіло жертви. Скринька фактів Морська зірка – терновий вінець, Єсть корали. Так руйнуються коралові рифи. Морські зірки відчувають світло за допомогою світлочутливих точок на променях. Розмноження у морських зірок статеве. Деяких з них відкладають до мільйона яєць на рік. Кавія, піщанка і хом'як. Кавія. Вона ж морська свинка піщанка і хоб'як – савці. Цих гризунів часто тримають як домашніх тваринок. Їм потрібна велика клітка і головне – за ними необхідно старанно доглядати, годувати кожного дня. Ці чудові тваринки будуть вдячні вам за вашу турботу і увагу. Відомо, що вже 4 тисячі років тому південноамериканські жителі Інки розводили морських свинок заради м'яса. Дикі морські свинки, так звані кавії, і досі живуть у дикій природі на лугах і біля болот. Морські свинки полюбляють соковиту траву, тож, якщо ти будеш їх годувати сухим кормом, то обов'язково в достатній кількості давай їм воду. Хом'яки живуть у норах і тільки вночі виходять їсти траву, Насіння і плоди. Шкіра на щуках хом'яка служить мішечками, в яких він переносить їжу до своєї нори. Піщанки живуть у пустелях. Вдень вони ховаються в норах, а вночі виходять поживитися насінням і комахами. Довгі задні ноги і хвіст допомагають їм перестрибувати з місця на місце по гарячому піщаному ґрунті. Скринька фактів. Хом'яки походять з Європи і Азії, кавії – з Південної Америки, піщанки – з Африки і Азії. Морських свинок було завезено до Європи дуже давно, ще у XVI столітті. Незважаючи на свою назву, морські свинки ніякого відношення до свиней не мають.